Ja, jag tror själv att det kommer att bli ganska svårt att hänga med. Studietakten är ganska högt upp driven på gymnasiet nu mer. Men det kommer nog i alla fall att gå med personliga ansträngningar. Vad tänker ni göra imorgon? Sova. Det blir tomt i många katedrar mitt under höstterminen 1966 när en stor konflikt bryter ut i skolan. Löneförhandlingarna mellan fackförbundet Sako och statens avtalsverk strandar och Sako tar ut 1200 lärare i strejk den 11 oktober. Medlingsförsök misslyckas och den 19 oktober lockoutas över 20 sako SACO-anslutna lärare. Nu är det eleverna som ska se till att undervisningen fungerar. Elevorganisationen SEKO får bråda dagar en Bo Melander, vice ordförande i elevrådet, känner stort ansvar för sina skolkamrater. Jag har bland annat talat om för dem att de får verkligen se till att vi inte får rena kaoset här på skolan. Utan eh, de kommer att eh, hållas efter kanske hårdare än någonsin av oss i elevrådet. Och de som kommer sabotera dem som vill nyttja skolans lokaler för studier under denna svåra tid- de kommer obenhörligt avvisas från skolan och antecknas sedan får vi ta upp detta med rektor. Det är de små klasserna och det är de mindre klasserna. Alltså de sjuan, åtta, nian. Det är lågstadiet, högstadiet. De sitter i en speciellt svår situation nu. För att det finns många av dem som inte är speciellt intresserade av skolarbetet utan tvärtom. De tycker som så att... Det där inte alls går ens i vanliga fall utan de kommer springa ute på gatan och så vidare. Det är ett socialt fall. Det är mycket svårt. Men där försöker vi ha kontakt med dem varje dag i avland klockan tio där vi informerar om fritidsverksamhet och så vidare. För det, det håltimma de har. Men alla tycker inte att eleverna ska sköta studierna i skolan och själva vara studiehandledare. På Mannheimskolan i Kalix väljer eleverna en annan linje. Det berättar elevrådsordföranden Gunnar Andersson för rapporten Rune Armant vi rekommenderar självstudier i hemmen som det bästa för eleverna. Det gäller för eleverna att inhämta största möjliga kunskapsstoff på kortast möjliga tid. Och eh, vi anser att det bästa är att eh, man läser hemma för att gå i skolan och bedriva självstudier som form av kollektivläsning. Det, det skapar ineffektivitet och förslappning hos eleverna. Eh, men eh, ni anser att... Eh... Det faktum att välja klasshandledare Det är strejkbryteri det Det betraktar vi som strejkbryteri I Mora är tomgångarna annorlunda Där vill eleverna att regeringen ska ingripa Och stoppa strejken Elevrådsordföranden Anders Ågren Leder ett stormöte Det har växt förslag Att vi här i Mora skulle starta En landsomfattande demonstration Som skulle gå ut på det Att vi skickar helt enkelt ett telegram Till regeringen Där vi bad Regeringen att tvångsmedla i frågan så att vi skulle få tillbaka våra lärare. Tycker ni det? Ja! Många elever är oroliga för hur det ska gå med studierna om strejken drar ut på tiden. Inte minst de som går i sista ring och snart ska ta studenten, som Ulla Gudmundsson i Mora. Hellre tar jag studentexamen med dåliga betyg än att de sänker fordringarna så att betygssandard blir som vanligt. Då kommer student 67 att få sämre rykte än studenter av andra årgångar. Det tycker jag vore ännu värre. Den 5 november är strejken över. De 22 000 sak lärarna får ett slutbud som ger sammanlagt mellan 6 och 7 miljoner kronor mer än det ursprungliga budet. Och många elever tycker att det är skönt att skolarbetet kommer igång på allvar igen. Eh, ora, det är ganska skönt bara att... Eh... Jag hade förberett en fys fysiklektion på måndag och den fick jag inte ha. Annars är det bara skönt. Det var en underbar samling i morse när vi fick tala till lärarna och hälsa dem välkomna. Alla var glada och vi kramade om varandra. och Det var verkligen härligt. Vi hörde för lärarna och applåder och blommor. Det var underbart.